Eta zimarratu konuke, da, e, denen mesua, e, denen partez izan den mesua, hau e, da bake prozesuaren e, baitan haitu diela eta egin dutena izan dela e, bake prozesua laguntzeko. Bai, e, Jean-Françó Mateo terexalekun behi eta engrasi etxe beharen partetik, Bebi eta kide e, aterpetzea izan bai, dela e, pentsatua eta egina bake prozesua laguntzeko. Garai hartan, ja 2000 maikako e, aietetik. Bilula Maikako Erakundeko erabakitik 4 urte pasandonoren e bakete prozesua blokeatua osea liga eta desherramendua etzela intzinatzen bere erabaki dutela haiek haien argitua e, ekartzia eta eta berauz bakio prozesu hori laguntzi